Єва нікому б не зізналася, що виросла в безпросвітній бідності. І коли вчилася в старших класах, і їм вже офіційно дозволялося не носити шкільну форму, то навіть якось хотіла повіситись, адже одягти було нічого. Форма у неї була різнобарвна, зі світлокоричневою торочкою внизу і такими ж вставками на боках. Дівчата говорили, що це виглядає стильно. Але про хитрість такої стильності знала лише Єва. Форма кілька разів перешивалася зі старої, ще дитячої. Коли Єва отримала свою першу пачку грошей, а це справді була пачка, банківська, заклеєна паперовою стрічкою, і втямила, що то її зарплата, та ще й не вся, бо вся чекала її в окремому конверті, в доларовому еквіваленті. Тоді вона вирішила, що землю гристиме заради цієї пачки і цього конверту. Дан був іншим. Таким, якою через свою посаду і суспільний статус не могла нині бути вона, але якою була від народження, від дівчинкою, старанною на перший погляд і безладною всередині, зі своїми фантазіями – з безтурботно легким ставленням до життя, з байдужою зверхністю до моди, почуттям гумору, схильністю до пригод. Однак все відійшло в минуле, в царину спогадів. Тепер вона просто функціонувала з метою регулярно отримувати цю пачку і конверт, щоб раз на два-три роки змінювати меблі в квартирі, утримувати авто, вдягатися. А відчайдушна дівчинка у строкаті шкільній формі, яка лишилася на картках старого фотоальбому, спостерігала за сучасністю зі свого паперового небуття. Вона не мала з нинішньою євою нічого спільного. Хоча останнім часом усе частіше її охоплювало непродуктивне почуття жалю до себе, тієї, якою вона була, і почуття заздрості до тієї, яка дивилася на неї з фотографій 10- чи 15-річної давності. Щось гірше за жалість до себе годі уявити. Єва намагалася придушити її в зародку. Щойно нахлинали ностальгійні спогади про ту кляту форму. Умовляла себе, що вона молода, красива, успішна. Що все в неї є і все з нею у повному порядку не так, як у Богдана, не так, як у багатьох інших. Але вранці перший погляд у дзеркало був переповнений жалем, змішаним на дещиці ненависті. Будильник задзеленчав у шості. Він вимкнув його і перевернувся на другий бік. Спав погано, бо не звик спати один. Часом йому здавалося, що немає значення, хто лежить поруч, аби не бути самому. Коли та, що пішла, Сказала йому і цю правду, він мовчки погодився. Вона була права, і це теж було безжально, бо він ще ніколи не чув від неї брутальностей. Ось сьомій треба було встати, поголитися, покидати в сумку якісь речі. Як правило, це робила вона. Все складала охайно. Він сердився, витрушуючи речі з целофанових пакетів, він ненавидів целофан, його одгидний, штучний шурхіт. О восьмій під вікном пролунав короткий сигнал. Коли вийшов, Єва стояла, притулившись боком до бездоганно лискучої машини, і палила. Побачивши його, відкинула цигарку, мовчки кивнула на дверця та заднього сидіння і влізла на переднє. Всі її жести були чоловічими. Богдан закинув кофр із камерою до багажника. «Сів!» Вони коротко буркнули одне одному сонне привіт, і Єва вирулила на дорогу. «Відійшов?» – запитала вона згодом. «Трохи!» – відповів він і примружив очі. Ренок Ліо їхало містом хвилин сорок. Потім місто закінчилось. Єву не звали Євою. В паспорті було записано інакше. Вона завжди соромилась свого імені, особливо в школі, де її люто дражнили. І вчителі, чудово про це знаючи, навмисно називали її на повне ім'я з особливою, просякнутою іронією інтонацією. Найбільш дошкуляла вчителька трудового виховання. Сіра миша, котру дратувало, завжди розпущено волосся учениці. На її уроках воно мало бути під косинкою. Справжня ворожнеча розгорілася після того, як Єва, дізнавшись походження свого імені, при всьому класі пояснила трудовичці, про кого йдеться. Дівчина добила її остаточно, діставши з портфеля книгу дітчизняного класика, на якій було витиснено це ім'я – Євпраксія. За кілька днів, ретельно підготувавшись до теми, вчителька на уроці розповіла про походеньки – розпустної київської князівни, учасницю чорних мес під час шлюбу з германським монстром-імператором Генріхом, і змусила пролишкну ученицю пов'язати косинку. Лише після закінчення школи вона змогла легко вийти з ситуації, назвавшись Євою. І навіть сама здивувалась, наскільки просто називатись іншим скороченим ім'ям, ніби вкоротити шлейф невдач, Відрізати хвіст клятої бідності. Єва – перша і єдина жінка на землі. Чиста у своїй первозданності. Євпраксія – гвалтована і без Безвини винувата грішниця. Богдана не звали Богданом. Хоч він сам і не думав змінювати своє ім'я, його змінили друзі. Дан і все. Коротко і, як вони запевняли, зручно та влучно. Дан – це хук коли у правій задиснуто кастет. Хоча він ніколи ним не користався. Хука завжди було достатньо. «Кого їдемо знімати?» – запитав він. «Знову передвиборче лайно?» Єва криво посміхнулася. «Онуку ціним одотті». «Вона під гуляйполем живе». Він показав їй у люстерку зігнутий вказівний палець, «Берешеш», і вони розреготались. «Звісно, лайно», – сказала вона. «Що зараз не лайно? А ти все мрієш зробити переворот у мистецтві? Не вийдеся, все не те, хочеш кави». «Тільки не з термосу», – сказав він, – «зупинимось». Нам ще їхати годин десять. Якщо я тебе слухатимусь, до ранку не доберемось. Тільки ж почали. Проте вона й сама хотіла зупинитись. Щойно великі літери із назвою міста лишились позаду. Місто припинило її душити. «Ну, давай виберемо якусь пристойну кав'ярню», – запропонував він. «Я сто років не був за містом». «Почалося», – відповіла вона. «Дев'ята ранку. Треба думати про роботу. Особливо тобі». «Ти ж на ниточці висиш!» «Не браши, Ти сама хочеш зупинитись! Я тебе знаю!» «Тільки твоя ниточка металева!» «Здолає її хіба що зварювальний апарат!» Вона розсміялась і поправила. «Розварювальний! Але не сподівайся!» Він зітхнув і втопився в дорогу. Вони наближалися до чергової синьої таблички – на якій білими літерами було виведено назву місцевості. Дан гмикнув. На догарки. Прочитав назву, а потім зареготав ще більше. Адже трохи далі від таблички висів білий кособосий вказівник із виленялим написом Колгосп іскра. Вони зійшлися, немов божевільні. А далі будуть недопалки, недоїдки, недопитки і недобитки. Сказала вона і посерйознішала. «Чому так? Чому завжди недоїдки? Які люди там живуть?» Метрів за п'ятдесят на такому ж синьому вказівнику значилось. «Москаленки!» «А ще за триста?» «Проценки!» «Супер!» – зрадів він. «Уявляєш, як тут весело жити? Спочатку москаленки духопелять процентів, а потім навпаки. І так триває сторіччями». «Доки загине останній, як у комп'ютерній грі!» «Здається, тут дійсно ніхто не живе», – сказала вона, розглядаючи порожню вулицю, засипану сливами. «Ага, а знаєш чому?» «Чому?» «Дивись наступно!» Вони вже проїхали проценок і наближались до довшої таблички.